Egituarren astoak. Egipton alkikuntza arkeologiko ugari egiten da. Historia aderatza duen lurraldea baita, baina kasu honetan bizugarrezko sorpresa hartu zuten arkeologo batzuek. Ilobi batzuetan faraoiak beharrean hamar rasta aurkitu zituzten ehortzita. Aukikuntza horrek eta ehortzita azaldu diren moduak erakutsi du aintzinako Egiptoarrentzak benetan garrantzitsuak zirela astoak hain ziren erregeen modura eorten zituzten. Astoen ezurrak kristaurreko hiru mila urtekoak direla kalkulatu dute: mm, beraz? zenbat urte izango zuten gaur egun? aurkitutakoak gaur egungo astoen arbasoak dira, alegia. Ez dira egungoen guztiz berdinak. Baina aurkikuntza honek frogatzen du, garai hartan dagoeneko etxekotu egiten zirela astobasatiak. Oro hart, oso osaonttsu zaudela ikusi dute, ongi zainduta den. Hala ere, batzuek artritiza zuten, Horregatik ikertzaileek uste dute karga handiak arraiatzeko erabili zituztela. Aukijunntza abidos deituriko aintzinako hirian egin dute Kairo hiriburutik hegoldera